Hallå där. Ja, jag vet inte hur mycket bevänt det är med det idag. Jag känner mig lite mörbultad, öm um och ja, jag vet inte allt. Det, det känns inte som att jag har tränat tillräckligt inför denna veckan, men ja, jag gjorde mitt bästa i alla fall, men ja, oj oj oj oj. Det blev ju lite mer kampen vad jag hade räknat med här faktiskt. Så du menar att du är nära en knockout redan och vi har knappt börjat. Det var inte bra alls. Du får kanske ta och trycka in en liten fuskkod eller något annat så du får ett litet handikapp. Jag vet inte vad du tycker men ibland kan ett extra continue eller ett litet extra liv vara precis vad man behöver. Mm. Inte bara när man utsätter sig för något sådant som vi har gjort idag- utan rent i allmänhet faktiskt. Mm, ja, det hade kunnat vara på sin plats i verkliga livet också men det hade verkligen känts som fusk tror jag. Och Bara <laughs> tänka, nej det här är jag inte nöjd med, jag tar och börjar om från det senaste sparstället och ser hur det blir. Det, nej, då hade jag nog blivit ganska trött på livet i alla fall. En chans är, är allt man bör ha här tycker jag och, Ja, jag tycker nästan att spelvärden borde efterlikna det lite mer istället för att ge en hur många chanser som helst. Där har vi nog ganska olika syn på saken faktiskt för jag är en kronisk sparare som gärna har 14 olika sparpunkter på samma spel bara för att se till som att och om någonting går fel där då kan jag gå tillbaka till dig och om någonting går fel där så kan jag gå tillbaka till dig och om jag förlorade där ja då har jag en möjlighet att prova igen och så vidare. Så ja, kronisk fuskare enligt dina mått med enligt mina mått lite förnuftig, lite eftertänksam och villig att gå den extra längden för att lyckas. Ooh, det lät fint det där. Jag, jag vet inte, jag, jag gillar den, den extra utmaningen där när man har mycket på spel och allt att förlora. Det, det är då jag, jag, jag tror jag njuter mest av spelvärlden där och då man verkligen kan känna att man har åstadkommit någonting när man har klarat av det. Så ja, ungefär där ligger jag och det känns helt rätt i, i min mening. I ärlighetens namn, det handlar väl helt om vad det är man spelar egentligen. Mm. För i vissa spel känns det helt rätt att inte ha några extra chanser utan att spara därför att ah, nu måste jag ta en paus eller nu kan jag inte spela mer idag, jag får fortsätta en annan dag och så vidare. Medan andra spel, ja, då kan oddsen vara så mycket emot en designmässigt att man behöver det där lilla s i i armen för att överhuvudtaget ha en chans. Ett av de bästa exemplen jag kan komma på så här på rak arm det är när jag spelade X-Com Enemy Unknown som är... Eh ganska oförlåtande om vi säger så. Om du bara gör ett litet misstag om du bara flyttar dina gubbar ett litet steg fel, ja då kan det sluta riktigt, riktigt illa och ett misslyckat uppdrag kan ge konsekvenser långt, långt framåt. Så ja där, där, där tar jag verkligen inte att spela på det sättet. För då skulle jag förlora hela tiden och det ska jag erkännas jag är egentligen god förlorare där. Nej, det, det kan jag förstå med, med sådana spel. Men ja, än värre tror jag det är när speldesignen är helt misslyckad så att det är omöjligt att och nästan spela spelet på grund av att eh, det kraschar hela tiden eller ingenting fungerar som det ska. Mm. Och eh, man bara blir frustrerad då. Jag gärna och, och sparar både i tid i otid. Eh, om jag ens bemörar mig med att fortsätta i och för sig- för det, det kan bli alldeles för frustrerande. Men eh, eh, på ett sätt så är det ju väldigt mycket mer utmanande- med, med eh, trasiga spel, så att säga. Så, och se hur långt man klarar innan man är redo- att drämma näven genom eh, datorskärmen. Ja och nej. Jag, jag kan definitivt se vad det är du menar- men ibland så är det alldeles för frustrerande- om jag ska ha en sådan frustrerande utmaning då riktar jag mig hellre till ett spel som Dark Souls där eh, det är designen som har gjort att det är riktigt svårt men å andra sidan det är rättvis svårighetsgrad. Du har samma regler som fienderna i spelet och eh, eftersom ni spelar på lika villkor ja då kan du utnyttja systemet emot dem och så vidare. Det är en utmaning, det är jättesvårt och jag är ingen jättebra Dark Souls-spelare ska jag fullt och fast erkänna. Jag är riktigt usel faktiskt. Men ibland är det roligt att plåga sig, det, det måste jag också erkänna. Det är väl lite utav den anledningen som vi har gått den vägen idag och tittat på det som vi har gjort, just därför att det är en liten sadomasochist inom oss Som bara ville se Hur är det här? Är det verkligen så illa som det sägs? Kan det finnas någon förmildrande faktor? Och ja Vi var ju sugna på att ta upp ett spel Men vi ville glida lite in i det Vi ville övergå från film till spel Lite så här halvsnyggt Med att ta en film baserad på ett tv-spel Och mm. ja... Filmar om tv-spel på 90-talet. Det var inte särskilt väl gjort. Nej, eh, vad ska man säga? Eh, filmbolagen tog väl inte spel på allvar, riktigt då, om de ens gör det nu. Men än värre var det när det begav sig och man först började fundera på att föra över de här extremt populära videospelen som barnen satt och spelade dagarna i ända. Det måste ju finnas pengar att tjäna där så om man gör en filmatisering. Och så långt kom de men sen inte så mycket längre när det gäller att förstå vad det är som gör. Spelen så populära och hur man bäst ja, överförde till Vita duken. Det gjordes ju en del eller åtminstone ett par försök där ja, i början av 90-talet som... Har lite skakigt rykte om sig som inte var populära då, eh, som kanske är lite mer populära nu just med tanke på att de är så fantastiskt dåliga att eh, man bara kan eh, häpnas över och skratta åt det. att de, de är gjorda på ett så oseriöst sätt att eh, de kan bli extremt underhållande men också väldigt, väldigt enaverande och ja, det är väl lite åt eh, det hållet vi har vandrat idag. Ja, det beror ju oftast på att tv-spel dataspel, vilket begrepp man nu vill använda för att beskriva dem, de har ett lite annorlunda sätt att berätta en historia jämfört med en bok en serie, en film just för att det är en helt annan struktur när man dessutom måste räkna med att den som tittar på det också ska delta i det. Mm. Det är interaktiv underhållning och det kräver ju också att historien är tillgänglig på ett annat sätt. Att den tillåter att man dyker in, att man gör saker, att man kanske gör saker ur sekvens eller att allting är upp till var och en att välja hur man vill lägga upp det och så vidare och så vidare. Tidigare har ju spel utav det slaget varit mycket linjärare men idag så har vi ju alla dessa sandlådespel där du kan göra nästan vad som helst när som helst och hur som helst och all heder för det för då kan alla som spelar göra precis som de vill, de kan få ut den spelupplevelsen som de vill ha men när man tar en sån historia och försöker flytta över det till ett så stelt medium i jämförelse som film, det kan ju inte leda till någonting annat än att det blir en smärre katastrof. Visst finns det spel som har en väldigt utstuderad handling som det borde gå att översätta bättre men då kommer vi till det där andra problemet att folk inte riktigt tar de här historierna på allvar. De är ju riktade till barn, varför ska vi lägga ner någon tid och energi på det här? Och det är ju helt fel inställning att ha. Titta bara på alla de här superhjältefilmerna som produceras nu och som njuts av en publik som går från de absolut minsta till de absolut äldsta. Och det är därför att man har tagit källmaterialet på allvar. Man gör någonting med det som känns seriöst men ändå som känns som att man bibehåller charmen, det glada, det roliga, det kanske ostiga i källmaterialet. Man använder sund förnuft och en hel del kreativitet och resultatet blir därefter också. Så nu kanske vi hade kunnat producera en tv-spelsfilm som hade åtminstone blivit okej. Okay. Då vid den tiden, nej, inte en chans. Nej men det, det var ju dömt att misslyckas när det begav sig där för. Ja, på den tiden så, så fanns det ju inte direkt någon form av berättande i, i tv-spel heller. Det var ju så begränsat utrymme. Man hade inte plats att riktigt berätta historien. Man hade inte teknik till att, att, att berätta historier heller. Utan det var simpla saker. Eh, spel som var lätta att plocka upp och eh, leka med en stund. Och sedan lägga ifrån sig och plocka upp igen dagen efter... Och det lämpar sig ju inte för någon form av berättande egentligen. Så när man ska ta ett sådant spel och sedan göra det rakt motsatta och, och skapa en historia av det. Och mm. dessutom frånta ta publikens deltagande i det. Det är ju mycket deltagandet och interaktionen som gjorde spelen så intressanta. Så... Tappar man ju direkt allt som eh, var meningen med, med själva upplevelsen. Och ja, där har man ju snubblat i, i filmbranschen med, med hoppande rörmockare och hans konstiga fiender. Och ja, den här filmen som vi då ska titta närmare på idag som ja inte har någon form av handling överhuvudtaget i spelet. Och där det bara är, ja... Eh, lite gammalt hedligt slagsmål helt enkelt med lite specialkrafter. Och ja, vad kan man göra för en film av det egentligen? I ärlighetens namn, det finns en handling här. Det finns en story och den berättas i spelet också. Men den är inte det relevanta, inte alls. Det är spelet i sig som är det viktiga. Det är att man får slåss. Det är att man får fightas runt som är det viktiga. Handlingen, ja, det är mer som glasyr på tårtan. Det är någonting som är där och gör att det känns komplett. Men det är inte riktigt det som man sätter tänderna i. Utan det är knappkombinationer, det är fight det är strider av episka mått. Och... Jag kan förstå vad det var som lockade folk till den här spelserien och jag kan också förstå varför det var attraktivt för en filmstudio att försöka slå mynt av den här och göra någonting för Vita Duken. Men som sagt, det hade gått att göra någonting av det här med lite mer förstånd och lite mer äh, fingertoppskänsla. Men njö, det känns mer som att det här var någonting man bara ville ha ut och det syns också på produktionen. För vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett på Street Fighter från 1994 med manus och regi av Steven E. De Souza. Och jag ska väl ta er känna redan nu att det här är inte en spelserie som jag är jätteinvesterad i. Självklart har jag spelat flera utav spelen i den här franchisen. Självklart har jag haft jättekul där man har suttit och bara tryckt på knappar och skrattat och skrikit och haft jättekul i vänners sällskap. Men jag har aldrig engagerat mig tillräckligt mycket i den för att faktiskt bli bra på det här spelet. Det är bara någonting man har gjort för att det var roligt tillsammans med goda vänner i en eh, avslappnad sinnesstämning. Mer än så har det aldrig varit och jag vet ju att det här är ett spel som lockar väldigt många och har en väldigt aktiv e-sport omkring sig där man tävlar om riktigt stora pengar med riktigt många deltagare och med väldigt mycket entusiasm kring det. Det tycker jag är jätteläckart. E-sport kan vara otroligt spännande. Men jag har aldrig varit en atlet i fysiska livet. Och jag har aldrig varit en e sportsatlet heller. Nej, det är väl samma här. Det här med e-sport, det är lite främmande för mig. Eh, däremot själva spelserien här, ja där har jag lite mer erfarenhet. Just Street Fighter 2 spelade jag en hel del i... I gamla ungdomen på min, min fina Super Nintendo. Och ja, man hade extremt roligt med, med det här spelet. Det var någonting nytt. Någonting som man inte hade upplevt tidigare. Och ja, man spenderar ju en hel del tid här. Och, och lärde upp sig på de olika figurerna och deras specialmanövrar. Och man blev väl rätt så bra till slut också. Så eh, där har jag att upp mig lite grann. Men sen blev det faktiskt inte mer Street Fighter för, för min del där. Just tvåan, det var precis lagom. De andra uppföljarna, det var i stort sett samma sak. Så jag hade inte... Riktigt det är intresset faktiskt att fortsätta plocka upp spelen där. Jag var full nöjd med vad tvåan gav mig där. Så där är mitt förhållande till den här serien. Jag kan säga att jag spelade fyran en hel del och det var riktigt, riktigt roligt just därför att då hade man ju gått steget längre, det var tredimensionellt och figurerna var ännu läckrare gjorda, effekterna var ännu läckra och så vidare och så vidare. Det var ett estetiskt skådespel och jag kan tänka mig att femman där har blivit mer av detsamma. Men jag blir fort trött på den här typen av spel. Det är någonting man lirar lite då och då i gott sällskap, inte så mycket mer. Och därför så riktar jag mig hellre till de lite mer storydrivna spelen som har väldigt mycket handling, väldigt mycket rollfigurer och någonting mer än bara ett par knytnävslag att bjuda på. Inget fel i det, men det lockar inte mig så mycket. Men jag har ju varit nyfiken på den här filmen väldigt länge. Därför att den är ökänd för att den inte blev så där jättebra. Att den inte riktigt fångade allvaret i den här spelserien. Och istället gjorde den till någonting som snarare kan beskrivas som någonting extremt komiskt än extremt allvarligt. Och det var väl inte riktigt vad Capcom hade förväntat sig när de producerade den här. De hade väl hoppats att det här skulle bli någonting som folk tog på allvar. Men det är väldigt svårt att göra det när man tittar på den här för det är så många ögonblick där man inte kan göra någonting annat än att skratta. Ja skrattet har man ju lett till här och det var nog kanske inte riktigt meningen även om ingen verkar äh, riktigt ha äh, allvaret med sig i, i produktionen här för äh, ja, jag vet inte vad folk tänker äh, i, i, i produktionen av äh, en film som Street Fighter men äh, att göra en bra film verkar vara det sista det tänker på i alla fall. Och ser man alltså till manusförfattaren och regissören här Steven E. D'Souza och vad han har gjort tidigare så har det ju en möjlighet att bli någonting bra. Det här är ju snubben som skrev eh, Die Hard både ett och två till exempel. Han har tagit sig och skrivit eh, 48 timmar, riktiga klassiker som är fartfyllda, eh, har en... Viss, eh, som du säger, ostighet i sig men som ändå eh, behåller skärmen och livet och energin hela vägen igenom. Men ja, sen är det ju också samma människa som eh, skrev Judge Dredd, eh, den första <här> filmatiseringen. Så eh, han har ju en förmåga att, att pendla lite fram och tillbaka med vad han producerar. Och ja Street Fighter det, det blev ju inte en ny Die Hard om man säger så utan det blev mer åt eh, Judge Red hållet med ett koncept som fullständigt har misstolkats och eh, som inte fungerar på några nivåer överhuvudtaget. Och ja Street Fighter filmatiseringen den den börjar dåligt eh, och sen bär det ut för. Eh, bara ner och ner igen. Det ska bara slås mynt på det populära eh, tv-spelet här. De introducerar karaktärerna i miljöer som eh, de inte hör hemma i tycker jag. Och de har ingenting direkt gemensamt med eh, karaktärerna i spelet- och jag vet inte riktigt varför jag får den känslan eftersom karaktärerna i spelet egentligen är helt eh, outvecklade. Eh, de är så, så platta och tunna att eh, det inte finns men Street Fighter filmatiseringen har lyckats göra dem ännu plattare och ännu mer ointressanta egentligen. Det kan vara av den enkla anledningen att i spelet har de ett väldigt tydligt syfte. De är slagskämpar som möts på gatan och har en rejäl match med varandra och det kan leda till både det ena och det andra. I filmen känns det lite diffusare manusmässigt. Det är figurer som inte riktigt har med varandra att göra som helt plötsligt pressas samman och ska dyka upp på samma ställe där det ska finnas någon form av sammandrabbning men eh, det är lite oförklarligt varför armémän möts tillsammans med boxare och sumobrottare och kampspartare eh, och så vidare därför att vad har det här med den här situationen att göra egentligen? Jo, därför att den är konstruerad för att vara en Street Fighter-historia och som motivation kan man väl tycka att det är lite svagt men innan vi går in på detaljer där så är det kanske bäst att ta en närmare titt på. Um, vad handlar egentligen Street Fighter om? Ja, du. Um, det är så här: Att landet Shadowloo plågas av General Bison, en tyrannisk krigsherre med siktet inställt på världsherravälde. De allierade nationerna försöker fri ta landet från Bisons järngrepp- men Bison svarar med att kidnappa AN-arbetare och hotar att döda dem alla- om inte AN betalar honom en obscen summa pengar. Under ledning av löjtnant Guile försöker AN stoppa Bisons önskefulla planer. Och det ska tilläggas att det här är huvudhandlingen- den här filmen är helt nedlusad med subhandlingar som på något sätt ska försöka knyta samman med huvudhandlingen så att alla figurerna dyker upp lagom till slutstriden. Och ja, vi kan väl säga som så innan vi säger någonting mer om den här filmen. Den lyckas ju få alla rollfigurerna att dyka upp i sina respektive dräkter och vara i bild under, ja... En viss stund åtminstone. Och om det var målet med den här... Grattis, ni har lyckats. Det är alldeles utmärkt. Men eh, om ni var ute efter att berätta en intressant historia... Med djupa och intressanta rollfigurer... Då har vi nog suttit och tittat på fel film. <laughs> ja, det, det kunde man kanske räknat ut innan man satte sig ner... Och kollade på filmen också, vart det hände skulle barka. Eh, men det... Det enda syftet med, med Street Fighter verkar nästan vara att, att visa upp alla karaktärerna i, eh, i filmen på ett så bizarrt sätt som möjligt nästan. och Man har försökt att ge dem en anledning att vara där. Ge dem eh, någon sorts eh, yrke eller... Eh, Eh, personlighet som driver dem till att vara just där just då vilket känns så enormt påklistrat eh, Chan Lee har blivit eh, journalist som är och bevakar oroligheterna i, i Shadaloo eh, Ken och Ryu är eh, ja, lite småskurkar som eh, är där därför kärna sig en, en snabb hacka och Ja, Geil är ju naturligtvis där som eh, AN-soldat. Och eh, ja, FN vill ju inte ha någonting med det här spelet att göra av naturliga anledningar, kanske. Så att de fick eh, göra om det till AN men ändå behålla deras. Eh, Eh, distinkta färg på eh, uniformerna i alla fall eh, så det, det var nästan eh, det mest eh, roliga med, med filmen här och, och se eh, just hur de försökte göra om A&M-kostymerna där eh, men ja på det viset fortsätter det att alla karaktärer ska vara där av en anledning de bara tejpas fast och eh, de är här för den anledningen och så kör vi och det, det hinner aldrig rota sig med, med karaktärerna. De hinner inte göra någonting egentligen. För det, det blir bara en enda stor härva om man ser bortom de två stora kombatanterna i, i den här filmen. Att resten bara... Ja nu måste vi ha en scen med den slags kämpen och sen får vi hitta på en anledning till att scenen finns där och så sätter vi igång kameran och så kör vi. Ja det känns verkligen som de har suttit med en lista där de har eh, kryssat av att okej okay, nu måste vi ha en stridsscen med den här rollfiguren och den kan mötas med den här rollfiguren. Det, det spelar ingen roll att det inte är logiskt överhuvudtaget. Då har vi ju klickat av båda de två på listan. Vem ska vi ha med nu? Ja ah, jo okej okay, vi måste ha med den här och den här. Var kan vi stoppa in dem någonstans och så vidare och så vidare. Det är en enda stor röra och motivationerna är verkligen över hela kartan. Det är inget som stämmer överhuvudtaget. Och jag kan tycka att det här är en vacker katastrof. Det är nästan fantastiskt hur de har lyckats att få det att bli fullt så här rörigt, fullt så här osammanhängande och på något sätt ändå ha självuppfattningen om att Ja, men vi knyter ihop alla trådarna på slutet. Det är väl självklart att det leder till det här och att det slutar på det sättet och att de tycker sig eller så. Nej, för en normal människa och filmtittare så är det bara en salig röra. Men det är en entusiastisk röra åtminstone. Det är en väldigt energirik röra och det är en väldigt färgglad röra. Så man har inte tråkigt när man sitter och tittar på den. Men hoppas man att man ska hänga med i den här röran och veta exakt vad som händer, ja då börjar det bli lite svårare däremot. Ja, att börja djuploda i Street Fighter, det är ju någonting som kan driva en till vansinne, tror jag. Det är ingenting man bör göra, det är extremt enaverande. Det här är bara yta och kan endast åtnjutas som yta. Allt annat är totalt förödande, så för allt vad ni gör, ger ge inte på det. Jag vill nästan uppmuntra folk att ge sig på det men att de ska vara riktigt förberedda på att det här är en resa in i en värld där logik inte riktigt är den samma som i verkligheten. Och... Jag hade det bara varit att man hade haft huvudhandlingen så hade jag ändå kunnat se logiken i det. För vi har diktatorn som ställer till bekymmer. Vi har en typisk historia med en kidnappning och lösensumma. Vi har den typiska handlingen av hjälten som representerar armén som ska dyka in och försöka att ordna upp allting. Det funkar faktiskt hyfsat väl här men det är väl å andra sidan det enda som gör det för tillsammans med alla sidohandlingarna så blir man lätt förvirrad och med tanke på att man verkligen har försökt att få med alla figurer från spelet så är det väldigt många att hålla reda på och är man inte en stor Street Fighter-spelare så kan ju vissa av figurerna bli väldigt diffusa därför att oh just det, jag, jag kommer knappt ihåg den här killen, vad gör han egentligen? Och, och där är den där tjejen vad, vad var nu hon för en? Och, och okej, okay, det, det är färglat. och okej, okay, jag, jag känner ju igen henne men det säger mig inte så mycket egentligen. Nej det, det är inte mycket som, som utmärker de här eh, figurerna så det är nog extremt svårt för någon som inte är insatt i spelet att förstå vad i hela friden eh, det här är för människor och vad de har där att göra. Det här är ju enbart fanservice. Och ingenting annat. Bara för att det är roligt att se de här karaktärerna från spelet. I verkliga livet. Med verkliga skådespelare i rollerna. Även om man kan misstänka att det inte är det i vissa fall. Så ser de ut som människor i alla fall. Och agerar någorlunda som människor. Så det är ju själva målet med en film som den här. Och allting annat är... Det är totalt underordnat och det märks ju verkligen i den här filmen för man, man lägger ju inte kryter på någonting annat än att eh, plocka fram bitar från spelet och lägga upp eh, på någon form i filmen, eh, plocka fram eh, kostymer som eh, slagskämparna har på sig och helt plötsligt visa upp sådär och titta här, det här känner ni väl igen från spelet och sen ska det leda till hurrarop från publiken i biosalongen där. Och det är det de plockar fram men när det gäller Ja, hur eh, saker och ting ser ut framför kameran, hur eh, människor faktiskt eh, talar och agerar, levererar repliker, eh, hur kamerarbetet funkar. Alltså allting som har med själva filmskapandet att göra, det har man helt glömt bort här. Jo, men jag har en liten teori om det där. Och det är att det här är ingen spelfilm. Det här är en tecknad tv-serie från 80-talet mm. i likhet med G.I. Joe eller Transformers eller någon sådan- för det är samma struktur på det här. Motivationerna är ungefär lika djupa. Rollfigurerna är ungefär lika djupa. Handlingen är ungefär lika väl utarbetad. Den är ganska fyrkantig, den är ganska förutsägbar och den är extremt färgglad. Och tekniskt sett så... Finns det inget problem med det om det verkligen hade varit en tecknad film? Nu är det ju en spelfilm. Nu har de ju gjort sig mödan med att bygga alla de här miljöerna, alla de här scenografierna. Att skaffa alla de här skådespelarna. Och att man då inte försöker göra någonting som känns lite mer sammanhängande. Det är för mig extremt deprimerande. Men vi kan väl säga som så att vi kommer inte att gå in på alla rollfigurerna i den här filmen utav en väldigt förklarlig anledning. De har inte tillräckligt mycket personlighet för att motivera att vi ska kunna prata om dem. Det är ett par stycken som utmärker sig lite grann men det är väldigt få och för att vi inte ska bli helt tokiga på kuppen så är det nog bäst att vi håller det till de absolut mest nödvändiga figurerna i det här dramat. Och om vi ska börja med hjälten här så har vi ju Överste Geil spelad av Jean-Claude Van Damme. Och han är tydligen, av vad jag har läst, den enda skådespelaren som Capcom redan hade bestämt sig från början att de ville ha med i den här filmen i den här rollen. Jag kan inte riktigt begripa varför, mer än att han är extremt duktig på att hoppa och sparka fram och tillbaka. Som skådespelare finns det väl en hel del som går att diskutera. Ja, nej, men det, det är väl just det. Eh, Guile var ju väldigt bra på att sparka i spelet och de ville ha någon som kunde sparka i filmen. Och Fandem eh, eh, är ju bra på att sparka och han ser eh, någorlunda ut som rollfiguren och där fick han rollen hans svagheter som skådespelare tänkte man inte riktigt på utan tänkte, ah, det spelar väl ingen roll han, han kan sparkas och han ser bra ut så han kör vi på och ja, det fick ju resten av filmen lida för för sen fanns ju inte pengar till så många fler skådespelare Ja, hans avgjorde tog väl ungefär en fjärdedel av budgeten till den här filmen så man fick väl hushålla rejält med pengarna därefter. Nu har man visserligen ett större namn som Skurken i den här filmen men resten av rollfigurerna, där fick man ju använda betydligt billigare skådespelare och det innebär ju att det är antingen helt okända människor eller halvkända människor som... ...ja, förmodligen mer valdes därför att de liknar rollfigurerna- ...än att de var så extremt duktiga på att skådespela- ...och det har ju lett till att den här filmen är ett riktigt kaleidoskop- av underskådespeleri och överskådespeleri. Vill man ha någonting seriöst så kommer det att bli extremt smärtsamt. Vill man ha en riktigt underhållande stund- av att få njut av allt det här kaoset- Ja, då har ju Street Fighter en hel del att bjuda på. Ja, det är alla möjliga sorters prestationer som man bjuds på här faktiskt. Och det är extremt mycket överskådespeleri, mer på skurkssidan. På den godare sidan så är det mer stapplande och man ser hur människorna försöker där och försöker skådespela men... De har ju gjort det här till en engelskspråkig film också. Och plockat in människor från massa olika nationaliteter. All heder till det. Men, och sedan ska de tvinga dem att prata engelska. vilket till Dessa skådespelare helt måste fokusera sig på att försöka uttala de engelska orden. Och där tillkommer ingenting där... Utöver det med, med alltså känsla, närvaro och eh, leverering av repliken. Utan det är bara själva uttalet som de måste fokusera sig på de här stackarna. Så att det där haltar det ju rejält på eh, prestationsfronten där. Och jag lider med, med dessa skådespelare som säkert är så mycket bättre. Men som hindras av den stora språkbarriären som de har fingats till att försöka klättra över under filmens lopp här. Det är, ja, det är sorgligt att eh, och, och bevittna här. Men ja, det, det är ju inte utan att det, det finns ett par små guldkorn bland eh, skådespelarna här. Någon prestation någon scen någonstans där eh, de lyckas åstadkomma någonting som man genuint kan le åt och, och tycka bra om men alltså det, det drunknar gärna i den här uppsjön av totalt ostrukturerad skådespeleri som pendlar mellan allt mellan himmel och jord när det gäller levereringen Ja och där har ju Van Damme verkligen hamnat någonstans i mitten därför att han överskådespelar och underskådespelar samtidigt mer eller mindre Därför att i vissa scener är han väldigt mycket, i andra scener är han väldigt lite och man får aldrig någon riktig känsla för den här rollfiguren. Han är överste, han är väldigt arg, han vill fightas med Bison och mycket mer än så får vi egentligen inte veta. I manuset får vi ju se att han ska vara karismatisk och att hans soldater ska tycka om honom och så vidare. Men det vi ser av honom i filmen, det bygger inte upp något sånt förtroende, inte så som jag tolkade i alla fall. Och det gör ju att när alla soldaterna hejar på honom och alla är villiga att slåss för honom och så vidare... Då känns det så enormt falskt bara att vänta när, är ni säkra på att det är rätt kille som ni hurrar åt? Är det, är det rätt person som ni nu skänker all er lojalitet till? Det, det, det är han där ni vet, han som står vid podiet och pratar nu. Alltså det är han ni ska följa. Okej, okay. ja, ja okej. Okay. Absolut, det är ni som följer den kickboxande killen, inte jag. jag. Jag håller mig på ett behagligt avstånd. Men jag vill ändå påstå att Van Damme är inte den sämsta skådespelaren i den här filmen. Och det säger en hel del, därför att Van Damme i den här filmen är inte bra. <laughs> Nej, det, det är han verkligen inte. Det är definitivt fel kille i den här rollen. Om man bortser från hans sparkande. Som, som faktiskt håller en, en viss nivå. Även om det här är bland det sämsta jag har sett honom i in action så att säga. När det väl barkar henne åt lite slagsmål. Så har jag sett honom koreograferas betydligt bättre. Och han har fått se mycket bättre ut. Här har han begränsat med utrymme att göra det han är bra på och desto mer utrymme att göra det som han är helt horribel på. Eh, vilket inte är, är det bästa för filmen här men alltså det här är ju skrattmotorn i, i Street Fighter utan tvekan eh, Fandems prestation här, hans ta fatta försök till att vara den här övercoola actionhjälten men som misslyckas med varje ord han yttrar, med varje pose han tar. Det, det blir bara skrattretande och ingenting annat. Och de här urbota dumma replikerna han ska kasta ut sig, som ska vara tuffa och putslustiga så där eh, de de är det löjligaste jag har hört på år och dagar. Nej det här är en, en travesti till en actionhjälte men en väldigt underhållande sådan i alla fall. Men jag skulle nog vilja påstå att den mest underhållande rollfiguren i den här filmen det är ju M. Bison själv. Och det är därför att här ska vi ha en av de mäktigaste männen i världen med... ...häpnadsväckande krafter och en galen hjärna och ett storhetsvansinne. Och en hel del av det lyckas ju porträtteras i den här filmen, men det är inte så mycket makt och kraft egentligen utan det är snarare en galenskap vi får se på bild. Och jag kan inte säga annat än att jag älskar Raul Julia i den här rollen därför att han löper verkligen amok med den här rollfiguren. Han gör precis vad han vill, han spelar precis som han vill och han verkar ha extremt roligt med den också. Nu vet jag inte om det riktigt är på det sättet därför att jag råkar ju veta att han var väldigt sjuk under den här tiden. Och Man kan ju faktiskt se att eh, Raoul Julia är lite tärd mellan de olika scenerna. Men samtidigt, det är någonting här som bara är fullt av glädje, som är fullt av excentricitet, Och det uppskattar jag verkligen. Men om det är en bra porträttering av M. Bison som rollfigur... Det ställer jag mig extremt tveksam till. Ja, jag vet inte om jag skulle vilja säga att Raoul Juria verkar ha så roligt under inspelningen. När jag tittar på Street Fighter verkar det mest som han har helt slutat bry sig bara. Han bara gör exakt vad, vad som faller honom in ja, just där, just då han struntar fullständigt i vad det är för film han medverkar i han, ja, han är där han eh, ska göra en film till och få lite extra pengar och ja, sen så får det vara vilket skräp det vill han passar på att ha utsvängarna naturligtvis och det undrar man honom men ja, jag är inte lika positivt inställd <laughs> till, till Roll Julias porträttering här för det, det går ju verkligen överstyr, ja men ja, jag har inte så roligt åt det faktiskt här utan det, det, är, det är mer galenskap än underhållning här eh, total likgiltighet och bara fett ös åt vilket håll som Raul Julia nu kände att han, han ville ta det här. Det går eh, verkligen överstyr men ja självklart kan man ju eh, ha roligt åt eh, många av hans scener som blir så med hans eh, mimik, hans närvaro hans stora stora ögon som spärras upp i, i slutet av, av filmen där som nästan blev ble skrämmande för mig här hur mycket som hans ögonvitor kunde liksom ploppa ut ur skallen på honom och nästan svälla till omänskliga proportioner eh, det är lite, lite småläskigt faktiskt, jag jag tror ändå att jag, jag köpte eh, Raoul Julia som Bison för han är ju och agerar precis lika galen som han är skriven. Och det är väl få personer i den här filmen som man kan säga det om egentligen. Ja även om vi inte kommer överens om den här rollfiguren så är vi båda ens om att han är full av liv åtminstone. Och liv saknas i många av de andra rollfigurerna som är så platta och tråkiga att det är eh, nästan tragiskt att sitta och titta på dem. Den här är ju tragisk utav helt andra anledningar naturligtvis men jag väljer att se den här rollfiguren genom det komiska filtret därför att då blir den här ännu mer underhållande och man kan ju inte tolka det som något annat än underhållande när mycket av designen i den här filmen är skrattretande i sig själv. Bara det faktumet att den här maskinen som detonerar minor ute i floden är designad som en arkadsticka med knappar och allting. Där han står och knappar och skriker, game over. Nej, man kan inte ta det som någonting seriöst. Det är som en komedi helt enkelt. Och med hans väldigt entusiastiska utrop där så, ja det blir någonting magiskt åtminstone för mig om du inte njuter av det jag kan förstå varför men jag satt och mörs varenda gång Raoul Julia var i bild Ja, det, jag tyckte att det, det, det sjönk mer och mer med, med filmens lopp när det vankas till slagsmål för det, det är ju en slagsmålsfilm och Bison är ju en stor slagsmålskämpe så eh, blir det ju lite annat ljud i skällan tycker jag i alla fall för här ska man då få en, en, en sjuk gammal Raul Giulia och, och slåss. Och, och ja, sättet som de realiserar det på, lämnar en hel del och, och önskar där också. Det blir ju väldigt stelt och, och pinsamt, nästan på sättet som den här slags presenteras och koreograferas och genomförs. Det är. Inte mycket action i den här stora actionscenen som ska vara klimax i, i filmen. Det, det blir bara platt. Att ha liksom bajsan på ett snöre som far fram och tillbaka <laughs> i ett rum där man eh, filmar honom. Det är, eh, ja, det är inte eh, höjdpunkten i en film som, som jag ser den i alla fall. Nej, inte en seriös höjdpunkt i alla fall. Men om vi ska lämna de här båda överskådespelande herrarna och vända blicken mot några som är desto mindre överskådespelande och snarare underskådespelar sina båda roller. Så har vi ju både Ken och Ryu som spelas av Damien Chappa och Byron Mann. Och de här två är så bleka, så tråkiga och så stereotypiska. Ja, 80-90-tals snubbar som försöker vara coola och försöker att glida genom allting men hela tiden råkar ut för problem och försöker vara komiska men det är snarare pinsamt. Och även om det ska föreställa att de har sina moves och att de har sina poser och att de kan slåss så... Nej, jag, jag är inte särskilt imponerad av de här båda. Om de ska föreställa de allmänna hjältarna i den här filmen där Geil är den speciella hjälten, då lämnar de mycket att efterfråga. Ja, det här är inget annat än två enorma gäspningar. alltså. Det, det finns ingen närvaro, ingen karisma. Det finns ingenting här. Det är bara. Det är bara så blankt och tomt. Det, det är ju ändå. Ken och Ryu som ska vara den egentliga fokus i Street Fighter. Det är huvudpersonerna i serien i stort sett. Men här har de fått verkligen stå i skym undan. Och det verkar som... De Souza hyser ett visst agg till både Ken och Ryu här. Jag vet inte om han har förlorat alldeles för mycket till de här båda slaktkämparna när han själv testade och spela spelet så han blir lite förbannad på dem. Men det känns nästan så för de har verkligen skiftats undan, de har degraderats som inga hjältar längre de är, har en massa skumraska affärer för sig här men jag har ett litet litet hjärta av, av gulden då som ska börja blomma fram och, och visa att de ändå har kapaciteten att Skilja gott från ont och från välja den goda sidan till slut här. Så de har ju en viss ark och gå rent storymässigt. Men alltså, jag bryr mig inte för det här är så värdelöst genomfört. De har valt de mest okarismatiska skådespelarna de har hittat. Och de kan inte göra någonting som helst med de här rollfigurerna. Eh, det, det är bara tamt. De kan slåss lite grann, ja. Men det är ju inte någon mega prestation från de här båda herrarnas håll. Inte på långa vägar. Nej, verkligen inte. Då skulle jag vilja påstå att det finns en betydligt starkare prestation hos eh, Chan Li som spelas av Ming-Na Wen och eh, Honda som spelas av eh, Peter Tyasusopo och eh, Balrog som spelas av Gran L. Bush. För de här tre, de dyker upp, de har sin egna lilla handling, de har sina egna små mål, de samarbetar tillsammans och... Även om deras historia i det stora är halvt meningslös, de är bara där för att de ska kunna vara med på slutet så var de hyfsat charmiga åtminstone. De hade lite personlighet, de hade lite att säga, de hade lite karisma, så där måste vi ju ge de här tre skådespelarna en liten eloge för det. Är det någonting att skriva hem om? Verkligen inte. Det är inga storartade prestationer. Men i den här filmen så sticker de ju verkligen ut som de där figurerna. Ja, verkligen. I den här filmen så är det medelmåttiga prestationerna Det som hyllas som, som värdiga Oscarsvinnare nästan i jämförelse. För eh, det här är ju det som, som fungerar bäst med den här Chanli historien och med Balrog och, och Honda här. Det, här finns det närvaro. Det finns eh, charm, leverering. Det, det, det, det sker någon form av skådespeleri här. Någonting som jag kan uppskatta på någon nivå. Och eh, Det var faktiskt rätt så skönt efter eh, den kalabalik som fanns runt omkring de här så det måste jag ändå ge dem att den här trion, de fungerar. Jag är lite speciellt förtjust i Honda här faktiskt, i porträtteringen. De har ju gjort om hans nationalitet till den här filmen från att vara japansk sumobrottare till att vara, jag vad är det, hawaiansk sumobrottare. Vilket jag inte hade någonting emot och Peter tror jag så så på. Han, han har, han har så, så mycket liv och skärm och, och, och närvaro här att ja, det, det Det blev nog en av mina favoritkaraktärer här just porträtteringen av, av Honda. För det, här fanns det lite, lite guld faktiskt. Någonting som, som jag faktiskt tyckte, tyckte bra Ja, men det finns en dynamik mellan de här tre. De skojar med varandra, de är väldigt fästa vid varandra, de samarbetar bra med varandra. Och det gör ju att vi får ju någon form av förankring med de här. Sen har ju historien i sig valt att sätta dem in... Lite mer passiv roll och inte höra till den stora huvudhandlingen mer än på ett litet hörn. Och det är nog det stora misstaget här. Man skulle ha fokuserat betydligt mer på de här tre och låtit dem vara subhjältarna egentligen. Och struntat i Ken och Rio därför att de är i stort sett meningslösa i den här filmen. De dyker upp, de är där, de fightas lite och mycket mer än så, ja... Lämnar de inte som intryck. De här tre, de syns ju i alla fall. Och de lämnar ju någonting mer än bara en vag känsla utav beigt. Så absolut, de här tre är de mest skärmiga i hela filmen förutom Raoul Julia. Men han tycker jag är skärmig utav helt andra anledningar. Så det finns ju guldkorn här. Men som du sa... Det krävs inte mer än en medelmåttig prestation för att synas mycket i den här filmen. Och äh, resterande av skådespelargalleriet, ja, det är extremt blekt. Oh, ja, ja, det är det verkligen. Eh, det enda andra som jag tyckte stack ut, det, det var just den fysiska porträtteringen av Vega i den här filmen. Som eh, nästan blev den, den bästa rollen prestationer i den här filmen just på grund av att han kunde hålla käften åtminstone han säger varken Buleberg i den här filmen han bara är där han är slaktkämpen. han är proper han har närvaron här och han ger ett, ett, ett skrämmande intryck helt enkelt där och det, det tycker jag fungerar men det här är ju bara ytan naturligtvis där. det är ju inget eh, med den här rollfiguren annars och Ja, det är väl så det är med många av de resterande eh, karaktärerna. Det, att det bara är yta. Och eh, ja, där glider väl vi väl lite in på, på nästa punkt med det just visuella. För eh, Vega är ju bara en sådan att de har ju efterliknat honom eh, till punkt och pricka från spelet skulle jag vilja säga här. Han ser extremt lik ut sin eh, spelmotsvarighet här. Och jag tycker, jag måste säga att de rent visuellt har lyckats fånga honom riktigt, riktigt väl här. Det skulle jag faktiskt vilja påstå med fler av rollfigurerna här. Man har arbetat stenhårt med att försöka ge dem en legitim anledning att ha sina respektive dräkter som de är kända för att ha i spelet. Och vissa av dem känns mer naturliga än andra att de dyker upp. Andra är väldigt påtvingade och man kan undra Men vänta nu här, hade han buxhandskar med sig dit där? Och var det där verkligen den bästa kampsportsdräkten han hade tillgänglig där? Och så vidare och så vidare. Det funkar på vissa sätt, det funkar inte på andra sätt. Men rent visuellt så har de ju åtminstone på ett ja, tecknad filmmané lyckats få de här dräkterna att fungera. Jag skulle inte kalla dem jätteseriösa men om man utgår från spelets motsvarighet så ja de ser ut som i spelet, de rör sig som i spelet och om det var vad man ville ha i det visuella när det gäller form och design på rollfigurerna ja då har man väl lyckats ganska väl. Ja det, det är väl det, det är främsta man kan säga när det gäller det visuella också det är väl just karaktärs. Designen faktiskt där, för det, det funkar. Jag köper till och med den här plastiga röda uniformen som Bison har på sig där att det, den var tillräckligt överdriven för att passa hans karaktär och ja, ja det, det fungerar på något märkligt sätt kanske tills den. Börja blåsa upp sig själv och bulta och banka och nästan bli levande i fram emot slutet. Så då, då blir det lite för mycket även för mig. Men så, ja överlag alltså, det är ändå snyggt genomfört med, med direkterna och, och genomförandet och skapandet av de här eh, karaktärerna rent visuellt. Men eh, ja, det, det är väl så mycket jag är beredd att rosa den här filmen. Ja, därför att det är så många underliga val som man har gjort här med det visuella. Bara sådana saker som att man har en högteknologisk anläggning under en gammal ruin därför att... ja men, superskorkar i sådana här historier har alltid sina baser, antingen på berg eller under ruiner eller liknande. Det är väl självklart att Bison har sin här. När man uttryckligen säger att ja, men de dök upp för en dag sedan, hur har de lyckats bygga allt det här på en dag? Det får man väl säga är fruktansvärt imponerande i så fall. Eller har de hållit till där innan men ingen har vetat om det? Ja, det etableras aldrig, men ja, nej. Där är många hål i handlingen när man tänker, men vänta nu här, det här är... Ganska ologiskt, hur tusan gjorde ni det här eller hur tusan fick ni det här att gå ihop? Men som sagt, om man utgår från att den här har ungefär samma logik som gamla tecknade tv-serier, då börjar bitarna falla på plats lite grann. Man kan acceptera att vissa saker ser mindre logiska ut eller att det är väldigt överdrivet och så vidare och så vidare. Och eftersom att jag är väldigt förtjust i den typen av tecknat så ramlade jag ganska fort in i att acceptera en hel del av valen i det visuella här. Men samtidigt kan jag ju inte säga annat än att den här världen är extremt stereotypisk jag skulle nästan vilja påstå att det här landet som de har erövrat det måste vara det landet som exporterar stereotyper till andra filmer för de finns ju allihopa här varenda österländsk tv-scen i olika filmer i Hollywood finns ju representerad här på ett eller annat sätt så den här filmen blir ju nästan ett studioobjekt på att se vad man inte ska göra, hur man inte ska göra och vad man kanske bör undvika eller ha mer fingertoppskänsla med. Men när det kommer till designen av dekorerna, det andas väldigt mycket tv-film, det gör det, låg budget på många sätt och vis, men det har sin charm. Ja, det är inte helt hemskt överlag här alltså. Eh, de har inte lyckats förstöra den vackra naturen de filmar i utomhusscenen i alla fall. Den finns där, de lyckas eh, de inte förvränga bort de ogenkännlighet. Den ser verklig ut när de spelar in i en verklig miljö. Eh, det har de lyckats med, wow, grattis. Men så fort de, de rör sig in åt... Eh, eh, ...studioscener... ...så ser det ju helt annorlunda ut... ...här har de ju inte bemörat sig... ...med någonting... ...det ser ut som... Eh, ...ja... ...att eh, säga att det är en gammal... ...Doctor Who-serie... ...på 60-talet i produktionsvärdet... ...det är... ...är kanske att dra... ...allt för mycket skam över Doctor Who... ...men det här ser ju... ...inte bra ut... Det är billigast möjliga rekvisita. de har grävt tag i och målat över lite grann och kastat upp. De kan inte belysa scener för fem öre så allting ser extra plastigt och konstgjort ut. Det är ingen som kan filma det på rätt sätt heller så det allting ser så, så platt och, och trist ut. Det finns, nej, det finns ingenting all, där i, i de scenerna som eh, ger mig någonting annat än en viss eh, hemsk magkänsla. Att man känner att det, det vrider sig lite inom inombords. Eh, så, så esteten i mig är nästan villig att, att begå självmord när man, när man ser sånt här. Men ja, det, det finns vissa saker som... som eh, jag är villig och, och ge dem att den, den klarar av men eh, överlag alltså vilken hemsk produktion det är här, det är ingen fråga om något produktionsvärde överhuvudtaget här, har de kastat in sig 5 miljoner på dekoren så ser det ut som det är gjort för tusen spänn <laughs> eh, så de har ju verkligen spenderat pengarna på sämsta möjliga vis här känns det som, det är under all kritik på samtliga eh, studioscener där så eh, det, det är bland, bland det värsta jag har sett faktiskt. Jag tror man har tagit på sig alldeles för mycket med den här filmen. Man hade en budget på drygt 34-35 miljoner. Och även om det är fruktansvärt mycket pengar så är det väldigt många scener som ska spelas in här. Det är väldigt många olika miljöer, visserligen i samma stad, på samma landsort och så vidare. Men man har ändå valt att bygga olika scenerier, olika platser. Bisons fort är enormt stort med många olika och väldigt detaljrika rum och det gör ju att man spenderar pengar på scener som kanske inte är så långa och är med så mycket i filmen att det motiverar att man faktiskt har huggt loss en ganska rejäl portion utav budgeten för att bygga den där dekoren. Det, det känns som enormt slöseri och det är väl det som också bidrar till den här tv-filmskänslan. Att man har gjort vad man har kunnat med det lilla man har, men istället för att ha en budget på ett par tiotusentals dollar så har man miljoner till sitt förfogande. Men det märks aldrig här. Men det kostade väl en del att måla Giles namn vid sidan på hans stealthbåt som han åker runt i mot slutet. En båt som han anmälde sig i sista stund att han skulle köra. Men hör och häpna, någon har redan hunnit varit där och målat att det är minst han som kör runt i den. Det ah, är många sådana där små logiska vorpor som man inte riktigt förstår sig på. Men... Det, det är dåligt förvaltat och jag skulle inte vilja säga att kameravinklar eller kameraarbete är särskilt imponerande heller. Där det fungerar då är det väldigt standard för tiden. Där det inte fungerar, ja då försöker man vara kreativ på ett sätt som kanske inte riktigt passar för varken filmen eller scenen som det ska representera. Det är dessutom illa belyst precis som du sa och det gör ju att scenerna man får ta del av de ser ju inte sådär imponerande ut som de skulle kunna ha varit heller. Tänk vad mycket man kan rädda med rätt belysning och rätt bakgrundsljud men där ett element har inte fungerat då tillåter man andra element att inte fungera heller så det är ju ingenting som räddar någonting här. Nej det är ett riktigt vrak och ja, det märks att De Sousa inte har så mycket erfarenhet som just regissör och speciellt inte som actionregissör för han kan inte regissera skådespelare det har vi ju konstaterat vid det här laget. Han kan inte strukturera upp en scen och han kan förallt i världen inte fånga action-scener på film. Det är, Jag vet inte, han och, och, och cinematografen och kameramannen, de måste ha varit på något helt annat håll när de har spelat in här och bara lämnat liksom kameran på och gått och tagit lite kaffe medan det var dags för action-inspelningar för ingen visste hur de skulle fota i alla fall så de lät bara skiten stå så fick de göra vad de ville framför den i alla fall. Lite så känns det faktiskt. Att det är några scener som sticker ut som illa filmade. Det kan man leva med. Men när det är den här mängden, ja då kan man ju inte låta bli att tänka Vad håller ni på med egentligen? V vad är det här för någonting? Och det summerar väl ganska mycket av den här filmen. Ja, det är, den känslan får man gärna. Det här är egentligen undertiteln på den här filmen. Street Fighter, vad gjorde ni egentligen? Vad <laughs> tänkte ni egentligen? Ehm, det, det hade varit mer passande. För det, det är ett konstant tema genom rullen. Man... E kan stöna en hel del, man skrattar en del men hela tiden så är den tanken där, vad gjorde ni där egentligen? Vad tänkte ni där? Vad i hela friden håller ni på med? Det är eh, åtminstone mitt mantra när, när jag kollade igenom Street Fighter igen. Ja, och det är väl hög tid att vi försöker avsluta det här eländet också så... Vad säger du om att vi knappar in några sista knappkombinationer och hoppas på att vi ska kunna få en ordentlig knockout på den här med en riktigt brännande slutsummering? Då ska vi se om jag får in en hadoken i, i sista stund här nu. Men ja, Street Fighter var det ja. Och ja, det, det var väl så här som filmbranschen såg på, på tv-spel på den här tiden och... Ja, egentligen har väl inte mycket förändrats alls mycket med, med tiden. Man, man tar inte spelfilmer på allvar och filmerna blir därför som det blir. Eh, men alltså till och med en hemsk människa som Uwe Bolls horribla spelfilmatiseringar de, de håller en högre kvalitet än vad Street Fighter gör. Eh, Boll engagerar sig åtminstone i det han producerar. Och det finns någon form av produktionsvärde i hans filmer. Men så är inte fallet med Street Fighter. Det här är den löjligaste, mest värdelösa spelfilmen som världen har skådat. Alltså Super Mario har ingenting att komma med här. Street Fighter, den tar skitronen med, med dunder och bråk. Men... Alltså vad kunde man tro? Street Fighter är inte direkt ett spel som lämpar sig för den vita dyken. Det finns inte någon direkt story här. Det är, fig är figurer utan direkt personlighet. När en talanglös filmmakare sen ska ta sig an en filmatisering så, så är ju katastrofen ett faktum. Det enda som talar till filmens fördel det är ju att varken filmmakare eller publik tar filmen på allvar. Och därför går det att skratta sig genom Street Fighter utan problem och det finns mycket att skratta åt här. Historien är befängd, karaktärerna är plattare än i spelet, ingen bemördar sig med att agera, sceneriet är helt horribelt. Ja, det är ingenting som fungerar överhuvudtaget. Så... Det här är definitivt inte en skapelse av någon som tyckte att Street Fighter skulle kunna bli en bra film. Jag tror inte någon brydde sig om spelet. Det så bara en möjlighet att tjäna en snabb hacka på en populär IP. Som film är det här en fullständigt vedervärdig upplevelse och Street Fighter borde skämmas över sin egen inkompetens. Ja, jag kan säga att jag håller med dig på alla punkter som du säger här men samtidigt kan jag inte förneka att jag har två väldigt distinkta inställningar till den här filmen. Den ena är ju kritikern som tittar på den här och förfäras över alla de katastrofala valen alla de dåliga skådespelarprestationerna och det horribla manuset tillsammans med ja, alla andra katastrofer som har lett till den här slutprodukten. Men det andra sinnet ser den här filmen inte som en actionfilm utan som en komedi, som en parodi, som en lekfull blick på det konceptet som Street Fighter är. Och med den sinnesstämningen så tycker jag att den här filmen är sanslöst underhållande. Det är helt fel blick att ha, jag är medveten om det, men filmen själv inbjuder ju en faktiskt till att ha den. Där är alldeles för många dialogutväxlingar, där är alldeles för många små detaljer och alldeles för många scenerier som direkt talar till att man ska skratta åt det. Visst, jag är medveten om att man har bakat in lite metahumor där i hopp om att ja, i allt det här allvaret så kan ni ju ha någonting att skratta åt. Men det blir bara extra komik på den redan skrattretande miljön vi har kastats in i, den skrattretande uppsättningen med rollfigurer och det helt absurda manuset. Street Fighter som film är en ren katastrof men det är en vacker katastrof kan jag tycka. Det här är en film som är riktigt rolig att sätta sig ner och titta på i goda vänners lag där man bara kan skratta loss, peka ut alla absurditeter, peka ut allt vedervärdigt skådespelleri och bara ha en fantastisk upplevelse. Är man däremot ett fan till den här spelserien och förväntade sig någonting lite mer seriöst ja, då är ju katastrofen ett faktum. Då kan man ju inte ta den på allvar. Man blir ju besviken, man blir ju hjärtkrossad. Och vi ska nog vara tacksamma att den här filmen inte förstörde Street Fighter som franchise för lyckligtvis så har den ju levt vidare och mår förhållandevis bra i nuläget. Men ja... När det gäller att rekommendera den här filmen, då kan jag säga ja om du vill skratta åt den och nej om du hoppas på att det ska vara någonting värt att ha. Ja, med rätt sinnesinställning kan man nog ha hur roligt som helst åt det här. För ja, när ingenting fungerar så kan det bli riktigt hysteriskt roligt ändå. Ja, allt handlar ju om vilken sinnesstämning man har och det är ganska tydligt att man Måste ha en väldigt specifik för att sätta sig ner och titta på den här. Det är verkligen inte en film för vilken tid som helst utan ta den när du verkligen är på humör. Alla andra tillfällen, då kommer det bara att göra ont. Ja, ont. Ja, jag minns när jag såg den första gången- där det begav sig när den precis kommit till Sverige. Där. Och som Street Fighter-spelare såg den där. Ja, det, det gjorde faktiskt lite ont i själen då- att se det här eländet. Redan då så började jag skrika åt, åt skärmen. Vad håller ni på med? Vad är det här för någonting? Så. Ja, den, den upplevelsen glömmer jag inte. Det, det var... Nog ett av mina första upplevelser av en riktigt riktig skitfilm. film. Oh, ja, ja, ja, ja. Men nästa vecka ska vi inte ha det fullt lika hektiskt och förhoppningsvis inte fullt lika deprimerande. Åtminstone inte utav den här anledningen, för nu ska vi ju dra oss vidare till att faktiskt spela ett spel- och vi har ju valt ett spel som är väldigt historietungt och som även fast det är kort ändå ska ha en hel del att bjuda på. Ja och en, en lite annorlunda form av berättande också. Det är ju inte ett traditionellt dialogberättande som eh, vi ska ta del av utan allting sker nästan rent visuellt. Och det är någonting som jag blev väldigt nyfiken på, hur man klarar av att, att berätta saker utan ord direkt där. Och ja, det känns som det ändå kan bli en riktigt känslosam upplevelse. Ja, det kommer det definitivt att bli. Och jag är alltid lika imponerad när man kan berätta en historia med kroppsspråk, med miljöer, med situationer och så vidare. Så det ska bli riktigt härligt att ta sig an. Och det ska bli extra kul i och med att det är ett lite mindre spel än de vi har tagit oss an tidigare. För då har vi ju både tagit ett stort amerikanskt spel, vi har tagit ett stort japanskt spel. Nu blir det ett mindre och svenskt spel... Ja, precis. Äntligen får vi ta och gotta ner oss i vårt eget hemlandsproduktioner här och se vad det har att erbjuda. Det sker ju inte ofta här och eh, det här är ju en, en väldigt speciell produktion som... Eh, har fått väldigt gott rykte om sig. Så vi är ju extremt nyfikna på vad våra landsmän har hållit på med. Och vad de har lyckats åstadkomma i det här interaktiva berättandet. Ja det ska också bli väldigt spännande att se om det lever upp till det goda ryktet också. För det har ju fått väldigt höga betyg och väldigt goda omdömen. Samtidigt har jag försökt att läsa så lite om det här spelet som möjligt. För jag vill... Upptäcka det på egen hand. Jag vill uppleva den här historien på eget sätt. Och verkligen kunna sjunka in i den här världen som vi ska besöka. Så det ska bli riktigt spännande. Jag ser enormt mycket fram emot det. Och det är väl på tiden att vi tar upp handkontrollen och bara kastar oss iväg. Ja, jag tycker nästan att vi, vi tar och springer iväg hand och hand, du och jag, och Danny. Som två goda brödrar- nu ska vi ut på, på äventyr du och jag tillsammans och vi måste hjälpas åt för att det här ska gå iväg. Jo men tillsammans kan vi klara alla utmaningar vi står inför och det spelar ingen roll hur svåra pussel de än må innehålla. Men tills dess så tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart.